Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika éredgyümölcse, és ha megízlelted idővel belül örvenc az önkor. ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta hallja. Köszönti Önöket, Szilágyi Márta, és Bányai Géza. Ma a Védikus Irodalom egyik könyvéről, ápáztamba, Tamba Darma beszélünk. A Védikus Irodalom alatt azokat a könyveket értjük, amelyeket a négy védához fűztek. A védák minden tudás és bölcsesség alapjai, apa urusséja, nem embertől származó, vagyis isteni nyilatkoztatások. Körülbelül 5000 évvel ezelőtt írták le, olyan szanszkrit nyelven, amely ma archaikusnak számít. De nem csak ezért nehéz megérteni őket, hanem azért is, mert sokszor beszélnek burkolt vagy kódolt formában. A rejtélyességhez hozzá tartozik, hogy nem tanál, tanulmányozhatta akárki őket és mit Európában, csak körülbelül 100 éve vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy egyáltalán kézbe vehetjük, elolvashatjuk ezeket a szent könyveket. maga a szerző is, Ápasztamba, akiről egyáltalán semmit nem tudunk azon kívül, hogy a szutrákat megírta. A név úgy hauzik, mintha az apa nevéből képezték volna, Apasztambi fia, vagy valami hasonló, de ez nem visz közelebb a személyisége megismeréséhez. Annyi biztos, hogy bráma a családban született. A szutrakárának, szutraírónak mondják, ami azt jelenti, hogy nem közvetlen kinyilatkoztatást kapott, hanem annak szövegeit rendezte különféle szempontok szerint. Nagyon művelt ember volt. Ismerte Éka, Káma, Kunika, Gutca, Kautca, Puskarsági, Vássia, is Kétú és Hárita munkásságát. Tanulmányozta a Jaimi-ni filozófiáját is. Felteltően a Krisztus előtti 6. században írt, óvatosabb becslés szerint Krisztus előtt 600-200 között, amikor a legtöbb szútra elkészült. A puránák india történelmi írásai közül ápasszomba csak a babisha puránát említi, amelyet a tudományos világ a legkésőbbinek tekint, és a Krisztus utáni 13.-14. századra tesz. Ez bizonyíthatóan nagyon késő időpont ápaztomba számára, aki talán nem a Bavisser jelenlegi, hanem egy korábbi változatát ismerte. Ez megerősíti az indiai felfogást, amely szerint a tanítások mindig is léteztek, bár azokat csak nagyon későn, a kaléjuga elején kezdték leírni, néha több változatban is. Például a Visnu Puránát először paránsára Muni írta le, Jász azonban átdolgozta. Ápasztamba sokszor említi, hogy korának emberei milyen gyengék és bűnösek. Ebből is arra következtethetünk, hogy a Kalijugában élte és nem tartozott a risik közé. Hogy a rejtélyek sorát folytassuk, ide tartozik maga a szútra is, mint műfaj. Ha szútrákat akarunk olvasni, könnyen az a benyomás támad, hogy ezek csak odavetett félmondatok, amelyek nagy része teljesen hiányos és érthetetlen. Ehhez tudni kell, hogy a szútrákat nem azért írták le, hogy tanításokat közöljenek vagy magyarázzanak. Az enigmatikus rövidségű mondatokkal az volt a céljuk, hogy az emlékezetet segítsék. Minden szútra alapjául egy olyan tanítás szolgál, amelyet legalábbis a brámanák jól ismertek, sőt, a gréja szútrákat minden brámanak satra és vajsa családapának illet kívülről tudnia. Mivel egyre nehezebb volt észben tartani a hosszú és bonyolult szövelket, a bölcsek megírták a vezérfonalokat. Maga a szútra szó és azt jelenti fonál. Ezek a rövid kivonatok nagyon sokat segítettek az eredeti szövegek ismerőjének. Ilyen értelemben a szútrák egyáltalán nem tartoznak a titkos tanítások közé, csak számunkra rejtélyesek, és sokszor nem is tudunk velük mit kezdeni részletes magyarázatok nélkül. Ah, <laughs> Kilella Rupp, Nobel-dias nagyon népszerű volt a múlt század első felében. Egyik regényét, a arándok kámanitát ma is szívesen olvassák. Ebben két szutrát mondat el az egyik szereplővel. Az isteni szintén vélitek? Nem, felelőtlenség. A tér, az írás és a hagyomány folytán. Sőt, inkább az evő folytán. Ezeket a számunkra érthetetlen szavakat a könyv szereplője Egyébként foglalkozására nézve tag, vagyis rablógyilkos, sőt egy rablóbanda feje szépen megmagyarázza, és kifejti milyen nagy szükség van a hozzá hasonlókra, akik egyáltalán nem követnek el bűnt, hanem éppen ezen a módon közelednek Istenhez. Persze a zarándok kámonita csak egy regény, de nagyon jól megmutatja a veszélyeket, ha a szutrákat nem megfelelő személy magyarázza. De most térjünk vissza a dharma szútrákhoz. Annál is inkább, mert ezeknek hiteles magyarázatai vannak. A védákhoz csatolt írások egyik csoportja, a védanga, szó szerint a védák részei. Hatféle védanga van, szútrák, fonetika, nyelvtan, etimológia, metrika és asztrológia. Ápasztamba szútrái az úgynevezett fekete véda iskolájához tartoznak. Témájuk a dharma, egy nehezen lefordítható szó, amely körülbelül erkölcsöt, vallást, jogot, törvényt, kötelességet jelent. Ez is háromféle lehet. Az inkább városi környezetre szabott Sauta, a falvakban és a családon belül alkalmazott rihia és a Számaya Káriká. Ápasztamba 30 részre osztja a mondani valóját, egy-egy ilyen négy rész neve Prasna, ami kérdés jelent. Az első 24 az úgynevezett Srauta vagy Vajtánika áldozatok végzésével kapcsolatos. Elmondja hogyan és hányféle tüzet kell gyújtani, mit kell felajánlani új holdkor és teri holdkor. Ápasztamba leéri az egy évig, vagy még annál is hosszabb ideig tartó szertartásokat, amelyekre természetesen nagyon ritkán, és akkor is csak a királyi udorokban került sor. A 25. rész tartalmazza a pratibhászákat, az értelmezés általános szabályait, amelyek az összes szútrára érvényesek. Ide olyan dolgok tartoznak, mint például egy adott szónak a mondatban elfoglalt helye, hogyan dönti el a fontosságát, milyen különleges jelentősége van annak, ha egy régies vagy kevés ismert szót használnak, milyen szabályok vonatkoznak a szútrát bevezető legelső mondatra, és így tovább. Hogyan csak a 25. rész sorolja fel a brámon a gótrákat vagy nemzetségeket és a nemzetségek őseit? Ennek azért volt olyan jelentősége, mert a házasságot gótrán belül csak gótrák között engedélyezték. Így zárták ki a közeli vagy vérakonok házassági kapcsolatait. Itt olvashatjuk azokat az imákat is, amelyekkel az istenségeket meghívták az áldozatra. A 26. részben vannak azok a mantrák, amelyeket az otthon végzett szertartásokon, tűzszeremúniákon kell elmondani. A 27. rész tartalmazza a szertartások egyéb szabályait. A 30. és utolsó része a amely a védikus matematika és geometria elveit közli, azzal a gyakorlati céllal, hogyan kell kimérni az áldozati arénák és az oltárok helyét a Srauta áldozatokhoz. Ápasztamba maga is alapított egy magyarázó iskolát, amelyet Ápasztambiának neveznek. A magyarázatok a fekete Jajjurvédára vagy a Tajtitia szamhítére vonatkoznak, amely ennek a védaszövegnek a korábbi változata. Feketének azért nevezik, mert a sötét színű Jásza állította össze szemben a fehér Jajjurvédával, vagy vagy Jané számítával, amelyet a fehér bőrszínű jagavakjára vezetnek vissza. Magától értetődik, hogy ez nem jelent értékítéletet. Van egy másik javaslat is, amely szerint az egyik gyűjtemény azért fekete, mert tehén áldozatokat ír le, míg a valamivel későbbi fehér gyűjtemény csak tejtermékek felajánlását írja elő. Ez a javaslat annyiban igaz, hogy mind a négy véd a beszél állat áldozatokról, de eredetileg csak öreg és beteg állatokat áldoztak föl akik eztán egészségesen és fiatalon újjászülettek. Előfordult az is, hogy az áldozati állatokat odakötötték ugyan a karókhoz, de az áldozatok végén elengedték őket. Kétség kívül eljött egy olyan periódus, amikor a védák előírásait alvra is szó szerint vették, de már elfelejtették a megfelelő mantrákat. És annyi állatot öltek le, hogy, mint a malparáta mondja, a föld feket élet az áldozati karóktól. A többek között Buddha érdeme, hogy erre a forrákságra felhívta a figyelmet. Manapság Indiában nagyon kevés az állatáldozat, de az sem tartozik a védikus hagyományhoz. Most egy rész következik a darmaszutrákból, amely arról szól, milyen szabályok vonatkoznak azokra a fiatalokra, akik tanítványként csatlakoznak egy guruhoz, lelki tanítómesterhez. A szutrák szövegét egy kicsit kiegészítettem, hogy meg lehessen érteni. A tanítványok viseljenek őzbőrt vagy fekete antilap bőrét. A brámana ne fesse meg, a ksatria megfestheti a festő buzér nevű növény kedvével, nedvével és a valsa kurkomával. Aki fekete bőrt visel, ne terítse le a földre, ne jöjjön rá, ne feküdjön rajta. A Satria tanítvány viselhet pettyes őszbőrt, a vajsia birka birkabőrt és gyapjutakarót mindent minden tanítvány viselhet. Aki a brámana erőt akarja növelni, csak állatbőröket viselje. Aki a ksatri erőt, az használja a ruhafélét, és aki mindkettőjét növelni akarja, viselje mindkettőt. Én azonban azt mondom, elég, ha csak bőrt visel, mint felső köntöst. A tanítványok jogik erdőbe visszavonult remeték, sőt száműzöttek fakérekből vagy hányzsbor készült ruhát és őszbőrt vagy fekete bőrt viseltek. Ezt kisna is megerősíti a kíttában. A joga gyakorlásához szükséges, hogy az ember szent és elvont környezetet keressen magának. Terítsen kusa szénát a földre, melyet előbb őzbőrrel, majd ruhadarabbal fedjen le. Az ülés ne legyen sem túl magas, sem túl alacsony. Ezután a jogi vegyen fel egy stabil, mozdulatlan ülőhelyzetet, és gyakorolja a jogát elméje, valamint érzékei szabályozásával, tisztítva szívét, és egy pontra rögzítve elméjét. Valaki azt kérdezheti, miért mondja akkor ápasztamba, hogy ne üljenek, ne feküdjenek a fekete bőre. Itt van egy lényeges különbség. A bagavad kitás szerint a földre először kusafűvet kell teríteni. A kusafüvön már el szabad helyezni az antilop Tanítvány, ne nézzen táncelőadásokat, ne menjen oda, ahol kockajátékot játszanak, vagy ahol nagyon sokan vannak. Ne vegyen részt még az ünnepeken sem. Kerülje az olyan helyeket, ahol világi beszélgetés folyik, és ha véletlenül ilyet hall, tartsa meg magának. Csak olyan helyeken járjon, ahova a tanítója küldi, és még itt se a szórakozást keresse. Csak annyit beszéljen a nőkkel, amennyit feltétlenül szükséges. A vénikus india nem volt a nők ellensége, és csak azért van annyi utasítás a nők elkerülésével kapcsolatban, mert a tanítványok általában fiatal férfiak voltak, abban az életkorban, amikor a legkevésbé tudnak uralkodni az érzékeiken. A régvédel és az Upanishádok beszélnek női tanítványokról is, nekik biztosan azt az utasítást adták, hogy csak annyit beszéljenek a férfiakkal, amennyit feltétlenül szükséges. A jóik sokszor tesznek bizonyos időre, néha évekre szóló hallgatási fogadalmat. A modern kor egyik problémája a túl sok verbális kifejezés, pedig már a Biblia is megmondja, és a te beszéded legyen, igen-igen, nem nem. Hagyj vissza minket. Ö, a zene vele egy kis probléma történt, tehát folytatjuk a szutrát. A tanítvány legyen megbocsátó. Ne vegyen részt olyan dolgokban, amelyek ellenkeznek a törvényekkel. A tanítvány legyen fáradhatatlan a kötelességei teljesítésében. Legyen szerény, lelkes, uralkodjon magán, Különösen kerülje a haragot és az irítséget. Ez nem azt jelenti, hogy csak a tanítványoknak kell ezekkel a pozitív tulajdonságokkal rendelkezniük. Később, ha már befejezték a tanulmányaikat, azt csinálnak, amit akarnak. A tanítások értelme, hogy a gyakorlást egészen fiatal korban kell elkezdeni, a felnőtt számára azt természetes, amit fiatalon megszokott. A tanítvány feladatai közé tartozik, hogy ételt korduljon. Reggel és este induljon el edényel. Mindenkitől kérhet ételt, kéve azokat, akik származása nem tiszta, vagy akik nem méltó a hogy társuljanak a tiszta emberekkel. Még az edényeiket se érintse meg, bármit kap, mindent vigyen el tanítójának. Ha a reggel kapott ételt, ne tegyék el estére, az este kapott ételből ne legyenek reggel. Egy nő megtagadja, hogy alamizsnát adjon, az egész családja elveszti a sautóáldozatokkal, adományozásokkal és a tűzbe öntött felajánlásokkal szerzett érdemeket, valamint az utódaikat, telneiket és a tudásukat. Ezért a nőnek nem szabad meglekadni az alamizsnát, még akkor sem, ha egyszerre több tanítvány érkezik, még akkor sem, ha nem látja őket tisztáknak. Mindig lehetkezöttük olyan, aki lelkiismeretesen megtartja a fogadalmat. Az alamizsna legyen egyen maradék. Nézzék meg, kérdezzenek rá, ne legyen olyan, amit valaki más már elutasított. Ezeknek a szabályoknak az a céljuk, hogy a tanítványokat ne szoktassák rá a felhalmozásra. Mindig csak annyit vegyenek el, ami éppen szükséges, ha pedig kevés van, elégedjenek meg a kevéssel. A reggeli ételt már csak azért sem lehet eltenni estére, illetve az esti reggelire, mert megromlik, hiszen nem voltak hűtőszekrények. Csak gazdag királyok engedhették meg maguknak, hogy nagy távolságról jeget hozassanak, és fajdalatot tegyenek a meleg éjszakban. Maradék ételt senki nem evet meg, kivéve azt, amit a lelki tanítómester vagy más tanítók hagytak. amikor a brámana ételt kér, szóljon udvariasan. A brámana így beszélje. Hölgy, adj alamizsnát. A ksatria így. Adj hölgy alamizsnát. A vajsa pedig. Adj alamizsnát. Hölgy. A tanítvány tegye a megkapott alamizsnát tanítója elé, és ajánlja fel neki ezekkel a szavakkal. Ennyit kaptam. A tanító ezt válaszolja. Barátom, egyél. Ha a tanító távol van, a tanítvány a tanító családja egyik tagjának ajánlja fel az ételt. Ha a család sincs ott, felajánlhatja az ételt más művet Brahmanáknak. Ők is megadhatják neki az engedélyt, hogy egyen. Ápasztamba azt is hozzáteszi, hogy a tanítvány egyáltalán ne olduljon, amikor egyedül van. Ezt úgy kell érteni, hogy a tanítója biztosan pontos utasításokat ad neki az étkezéssel és minden egyébbel kapcsolatban, ha előfordulna az a rendkívüli helyzet, hogy hosszú időre elutazik, és a tanítványokat nem viszi magával. A befejezte az étkezést, tisztítse meg az edényeket. Nem követel bűnt, ha az edényeket valaki mással tisztította meg. nagyon maradékot az ételéből. Ha nem tud mindent megenni, amit kiszedett, a maradékot temessel a földben, vagy dobja be a folyóba. Odaadhatja egy olyan személynek is, aki nem részesült a vagy aki a tanítójának a szolgája. Ha a valaha el kell utaznia, dobja az alamizsle egy részét a tűzbe, és egye meg a többit. Aki nem részesült avatásban, az azt jelenti, hogy kiskorú fiú, mert a gyermekeket így nevezik kárnápsá. Ez azt jelenti, hogy mindent megehetnek, amit akarnak, akár a maradékot is. A tanítvány akkor dobja az alamizsna egy részét a tűzbe, ha nincs a közelben egy művelt brámana. Ha igen, akkor a korábbi szabály érvényes. Az alamizsnát felajánlott étellek nevezik. Ebben a tekintetben a tanító olyan helyzetet foglal el, mint a féliszerek vagy a múrtik. A tanító ugyanabban a helyzetben van, mint az, aki az a tűzbe ajánlja fel az ételt, mert ő az ételt a gyomor tűzének ajánlja fel. Ezért jár neki az is negy része. Ma tehát az ápasztamba szutrákba foglalt tanításokba pillantottunk bele. Most bucsúzzunk, két hét múlva ismét találkozunk.